Och där finns not 1 som lyder att skrivaren endast på ett ungefär har beräknat utrymmet för de båda i förlagan utelämnade kapitlen framgår av en jämförelse med föregående och efterföljande blad. Blad 5 i handskrift B upptager avsluters tryckta text 49 rader. Blad 6, 48 rader. Blad 7, 45 rader. Blad 8, 52 rader. Blad 9, 46 rader och blad 10, 47 rader. Det överhoppade av flock 12 och 13, för vilket skrivaren har reserverat ett sedemera utdrivet blad mellan blad 8 och 9, utgör endast 34 rader tryckt text. Det vill säga en och en halv sida hade väl räckt till. Att skrivare nej har börjat sitt nya blad med rubriken till flock 13 inom parentes 17– beror tydligen därpå att han brukade skriva rubrikerna till de särskilda flockarna inuti i själva texten, i omedelbar följd till närmast föregående flock. Slutnot 1 i not 82. Sedemera har han själv eller någon annan skrivit in texten till dessa båda överhoppade flockar. Senare har emellertid det blad som innehöll det mesta av denna text blivit utdrivet, möjligen av någon som ogillade dess innehåll. Detta berörde just de båda punkter, citaten ena om gåva till kyrkan, den andra om testamentet, slutcitat, varom enligt startfästelsebrevet, citat landskapets män och biskopen och klärkarna enligt vilket enat sig och kommit överens, slutcitat. Sluter, som inte har iakttagit att i handskriften finns säkra spår av ett utdrivet blad, har en något annan förklaring. Citat. Då skrivaren fann det onödigt att skriva av två kapitel som ännu icke vore och lämnade han tomma de sex sista raderna på bladet. Där sedan har tillagts så mycket av detta kapitel som dessa rader kunde rymma. Slut, citat. Jämför C.M. Kjellberg i historiskt tidskrift 1898, sidan 305 och följande sida. Ovan inledningen, sidan 12, romersk siffra. Notat Not 83. Enligt upplandslagens kyrkobalk 8 principium skulle prästen läsa tre själamässor och för dessa få fem örar, det vill säga en öre mera än en halv mark. Om härvingarna ville ha en fjärde själamässa på årsdagen, citat, och avtalade det med prästen, så som det kommer överens, Slutcitat. Enligt västmannalagen kyrkobalken 7, principium skulle prästen läsa tre själamässor och få tre örar. Citat, om någon vill giva mera för sin själ än som nu är sagt, Ska det icke förmenas honom. Slutsitat. Förmodligen har biskopen och klärkena yrkat på en sådan fri rätt att giva gåva till kyrkan även i Södermanland men icke kunnat genomdriva den. Se statfästelsebrevet med not 19. Not 84. Här slutar hans skrift B. Se not 82 och 95. Not 85. För barn under 12 år skulle prästen enligt upplandslagen icke taga några penningar. För barn över 12 år Finnas inga särskilda regler. Not 86 och planslagen, citat mer än tio örar. citat. Slutsitat. 87. Orden citat inhyses Jon som bor i hus hos andra. Giver prästen full slut Slutsitat. Finnas icke i handskrift A. Men däremot i alla övriga handskrifter. Även i de äldsta. Handskrift C. D. E. Säkerligen är och de därför endast av ovomärksamhet överhoppad i hans skrift A, inom parentes -haplografi. Sidan 37, not 88, Upplandslagen. Om den döde ägde tio örar eller mindre, fick prästen taga tredjedelen av hans kvarlåtenskap och arvingarna återstod. Not 89, enligt Upplandslagen, Kyrkobalken 81 fick prästen taga fem örar om så mycket fanns. Enligt Västmannalagen, Kyrkobalken 7-1, tre örar. Ägde den döde i så mycket fick han taga en tredjedel av hans kvalåtenskap. Not 90 om utkrävande av målsägandens ensak i byggnadsbalken 1-1. Flock 11 överensstämmer i stort sett med Upplandslagen kyrkobalk 8 om stjälamässor. Men avgifterna för jordfästning och stjälamässor är och lägre i södermannalagen än i Upplandslagen. Not 91. Enligt upplandslagen fick man med arvingens samtycke giva till kyrkor och kloster hur mycket som helst. Utan arvingens samtycke fick man giva en tiondel, var tionde penning, av sin gamla börsjord. Det är laga gåva. Dessa bestämmelser vore givetvis för kyrkan vida gynnsammare än lagens, som överhuvud begränsade testamentsrätten till var tionde penning och därtill gav arvingen rätt att under vissa villkor återlösa den skänkta jorden. Det var med stöd av dessa bestämmelser som Gustav Vasa gjorde anspråk på de gods som Sten Sture den äldre vid instiftandet av Mariefreds kloster hade överlåtit till detsamma. Det vore och arvejord hette det, och således enligt kyrkobalken hemfallna under bördsrätt. Vid herredagen i Vastena 1526 tilldömde också rikets råd konungen klostret. Not 92, orden för sin själ har sannolikt felaktigt inkommit här. Not 93. Avlinge jord. Fornsvenska avlinga jord. Förvärvad jord i motsats mot ärvd. Enligt upplandslagen och Västmanalagen fick man endast med arvingarnas samtycke giva bort jord till andra personer, till fränder eller tjänar. Huruvida testamentsrätten i detta fall i fråga om avlinge jord var begränsad till var tionde penning, laga gåva, framgår ej fullt tydligt av texten. Not 94 för sin själ, det vill säga till kyrkor och kloster. Klicka så upplanslagen citat all avlinge jord må man och giva för sin själ slut citat. Jämför jordabalken 2-3 med flock 12 jämför upplanslagens kyrkobalk 14 principium. Not 95, här börjar åter hans skrift B, cova not 84. Not 96, denna bestämmelse finns icke i upplanslagen. Not 97 med flock 13 jämför upplänslagen kyrkobalk 9 och 15-2. Enligt upplänslagen fick prästen endast en örtug för vart ljus. Not 98 handskrift B tillägger eller på kyrkogård. Not 99 flock 14 avviker väsentligt från motsvarande bestämmelser i upplänslagen kyrkobalken 181 och manhelgtsbalken 50. Not 100 i handskrift B –är överskriften endast om skyldskapsbrott. Not 101. I planslagen finns ingen sådan gradering efter släktskapens led– –utan endast bestämmelsen att för ett sådant brott ska till biskopen sex marker. Städgandet i Södermannarlagen står i samband med den kanoniska rättens bestämmelser om äktenskapshinder– Enligt Lateranska kyrkomötets beslut 1215 vore och äktenskap förbjudna mellan andförväntor inom fjärde led. Det är därför som lägers mål i femte led är citat fritt från både böter och fasta. Slutsitat. Not 102 citat efter landets lag. Slutsitat det vill säga efter giftemålsbalken 4. Not 103 citat blir han dömd skyldig i denna sak eller är han tagen på bar gärning. Slutsitat. Fonsvenska varder Sander, att Thiemale eller Barock att in vider. Det är fråga om två olika slag av bevisning. Mot 104 också enligt upplandslagen 15 158 skulle den brottsliga jämte kreaturet levande nedgrävas i jorden. Avlivande genom brännande förekommer för tidelagen endast i Södra lagen Med flock 15 jämför Upplandslagens Kyrkobalk 15. Principium och 15.8. Not 105, handskrift B har här nytt kapitel, inom parentes 20, med överskrift om Jonelag och hor. Not 106 jämför upplandslagen Kyrkobalk 5.1. Enligt upplandslagen är boten sex marker, även om blott den ena vållat skilsmässan. Not 107, andligt skyldskapsbrott, fornsvenska Gud Sigvalagspjäll. Andlig skyldskap rådde enligt den katolska kyrkan mellan ett barn och dess föräldrar å ena sidan och barnets fädrar å den andra, liksom mellan fädrarna inbördes. Den utgjorde hinder för ingående Sidan 38. Not 108. Orden citat eller inför stämma. slutcitat saknas i handskrift B. Nota 109 istället för de tre sista meningarna parentes citat, den av dem som skyldes för hor. Uterlämnad text böter han till biskopen tre marker för hor. Slut, citat och parentes. Har handskrift B, citat, Finnes därom två män svittna av grannar eller närgrannar, då vad de icke rätt att värja sig med det, utan de skulle vara fällda eftersom lagen säger. Slut citat. Not 110. Handskrift B tillägger här. Citat, på detta sätt ska den som kärar utse tre män och tre de två som åtalas av grannar eller närgrannar inom socknen. Fällas de båda, då var det det fällda. Slut Den gamla bevisningen med edgärdsmän får alltså vika för den nyare med åsyn av vittnen och nämnd. Under det enligt den äldre lagtexten den beskyldde maken måste värja sig med redgärdsmän, var enligt den yngre texten den anklagade skyldig att styrka sin beskyldning med vittnen. Not 1. Noten lyder annorlunda KG Westman i nordiska studier 1904, sidan 94. Slutnot. Not 111, istället för de sista orden, citat, då böte de falska vittnena tre märker, en till konungen, en till målsäganden och en till hundaret, slut citat, har handskrift B, citat, då var det saklösa, slut citat. Flock 153 3 överensstämmer i stort sett med upplandslagens kyrkobalk 15-3. Not 112, handskrift B har här nytt kapitel inom parentes 21 med överskrift, Citat om en kvinna tillvitar en gift, man, barn eller lägersmål. Slutsitat. Not 113. Hemma på tingsplatsen. Tvornsvenska Hemma a Han Hanskrift A. Hemma a Han Hanskrift B. Och flera andra hanskrifter av kyrkobalken. Enligt sluter, (Glossar till lagen och ordboken- Slutparentes är thingfjellum, det ursprungliga, och thingfjellum har tillkommit genom missförstånd. Parentes likaså söderväl ordbok över svenska medeltidsspråket och har nordling. Ordskatten i södermanalagens textkodex, slutparentes. Han antager sålunda ett thingfjell, neutrum, och översätter det. Citat, tingshög, kulle eller bergshöjd, var på ting hölls, slutcitat. Jämför isländskan tingbräcka, logberg. Att ting ofta höll oss på högar är obestridligt. Men det är högst osannolikt att en sådan tingshög skulle benämnas ett fjäll. Detta ord betecknar nämligen ett brant och bart berg. Svårförklarig borde också pluralformen. Emellertid har Slyter observerat ett isländskans mot fjälir femininum pluralis belagt fyra gånger. Se Fritzners ordbok. Dess exakta betydelse framgår ej fullt klart av beläggställena men Fritzners tolkning citat beredde gulv på vilket där hålldes möte, ting slut citat förefaller sannolikt. Formen i handskrift B bör sålunda föredragas framför den i handskrift A. Det föreligger här ett fornsvenskt ting fjälir femininum pluralis till fjol parentes fjöl fjäl slut parentes Femininum bräde planka, nordsvenska fjöl, dialektiskt även fjäl. Även med betydelsen sitt sittbräde, bänksäte i kyrkan. Enligt Saob, ordbok över svenska språket utgiven av Svenska Akademin. Det bör närmast sammanställas med ordet brofjäl, Dalalagen, R9, rättegångsbalken 9, brofjol, Västmanalagen rättegångsbalken 3, detta betecknar tydligen en bänk på tingsplatsen var på tingsmännen Sutto. Se Svenska Landskapslagar Dalalagen sidan 112. Av Västmanalagens rättegångsbalk 9 framgår det att det på tingsplatsen fanns fyra sådana tingsbänkar bildande en fyrkant. Brofjäl och Tingfjäl betecknas sålunda i huvudsak samma anordning på tingsplatsen som i Skånelagen kallas tingsstock eller Tingbänk. Jämför även Guta-lagen, förkortning GL, mot Stucker not 2 i noten noten lyder inom klammer korrigeringsnot slutklammer om tingfjäll södermanalagen och brofjärl eller brofjol dalalagen västmanalagen se numera A norden i fornvännen 1938 sidan 283 och följande sida slut not i noten hema är tingfjällum det vill säga på tinget i kvinnans hemot. Nota 114. Hon själv, från svenska Schalv, hon. Handskrift A, inom parentes CP. Handskrift B, inom parentes D med flera. har schalfs hans, sålunda hemma på hans egen tingsplats. Andra handskrifter av kyrkobalken, EFGHK. har Schalvs Sins sålunda hemma på hennes egen tingsplats. Troligen har i en gammal handskrift «själf», «hon» ändrats till «själfs», «sins», därigenom att över «h» har skrivits «si» och ett «s» tillagts vid båda orden. Men rättelsen har varit så otydlig att vissa avskrivare har läst den som «själfs», «hans», vilket ger åt bestämmelsen en annan innebörd. Sidan 39. Not 115, flock 154 har ingen direkt motsvarighet i Upplandslagen– man kan jämföra med upplandslagen ärvda 23 som dock handlar om styrkande av faderskap till oäkta barn i allmänhet. I blott det fall att fadern är gift man och att sålunda hor har skett. C. C. Delin om oäkta börd samt om oäkta barns rättställning enligt äldre svensk rätt 1909, sidan 74 och följande sida. Not 116, handskrift B har en annan överskrift, om mål som angår eder. Not 117, han, det vill säga den man som har avlagt eden, bonden. Not 118, det vill säga den som har gått eden, ska undergå kyrkobot och gällda böter. Märkligt nog säges varken här eller vid det hur det höga böterna ska vara för mened eller ogiltighet, Troligen var det, liksom i västmannalagen, tre marker. Not 119, sannolikt då syftas att han ingår i enskild förlikning med motparten och där vi betalar böter. Not 120 bestämmelsen i flock 16:3 som har motsvarighet i västmanalagen kyrkopalken 245 är av stort intresse. En när den utgår från att det var tillåtet att låta ed gå mot ed. Detta var även enligt Upplandslagen möjligt och med svarandens sed var då avgjort till dennes förmån. Se Upplandslagen inledningen sidan 40. Enligt Örskötalagen var däremot målet icke slutgiltigt avgjort med svarandens ed, utan sedan eventuellt ett stort antal edgärdsmän gått ed på rättmätigheten av den ena och den andra partens anspråk kunde målet avgöras genom en nämnt. Se Örskötalagen inledningen sidan 30 och 34 romerska siffror. Södermannalagens och västmanalagens stadgande visar nu att även i Svealand under äldre skeden måste ha funnits regler av samma innebörd som i Östergötland. Möjligen visar de även att det har funnits ett skede då lagen icke avgjorde med vilket antal edgärdsmän parterna skulle föra sin bevisning utan att en part hade vunnit som kunde uppringa de flesta edgärdsmännen för sin sak. I den senare rätten var det förbjudet att låta ed gå mot ed. Se Magnus Erikssons landslag, rättegångsbalken 31, Kristoffers landslag, rättegångsbalken 21 och ännu Olaus Petri domarregler. Åholm Holmberg i till ägna Axel Hägerström 1928 sidan 272. Nota 121, citat vittnesed om slutuppgörelse, slutcitat fornsvenska lyktar vittni jämför tingsvittne. Not 122, citat vittnesed om gåva, slutcitat fornsvenska giptar vittni troligen avses vittne om laga gåva enligt flock 12. Orden och Giptar-vittni finnas icke i hans A, men väl i alla övriga handskrifter även i handskrift C, som alltid nära följer handskrift A och handskrift D. Säkerligen är då därför orden endast överhoppade i handskrift A. Not 123, citat, alla bekräftelseder, slutsitat. Fornsvenskan Asurizehar Ali. Om de här angivna särskilda arterna av ed se Västmanalagens kyrkobalk, not 104. Not 124, flock 16, har ett helt annat innehåll än Upplandslagens kapitel, citat om böter till biskop för redgång, slutcitat kyrkobalken 19. Större delen, flock 16, 1-4, överensstämmer emellet i nästa Nordagrant, med Västmanalagens kyrkobalk 24-5-8. Not 125 i handskrift B är överskriften endast om skriftermål. Not 126, sista satsen lyder i handskrift B. Citat, Och ska biskopen råda för hans fasta och böter, slut citat. I en sen handskrift av Södermannalagens kyrkobalk sluters handskrift 25 från slutet av 1500-talet finnes vid slutet av kyrkobalken följande tillägg. Citat, allt det en man eller en kvinna bekänner på sitt yttersta och går ed upp på. Så som det vederbör, vare sig om att han har gäll till andra eller andra till honom eller om något annat mål, ska stå fullt och fast. Dock så att tre män skulle vara där till städes, och den svägna som ska gälda skulden, eller och om det rör en annan sak, och gå ed om det tarvas, och svärja att de har hört detta av den sjukes mun. citat. Not 127, handskrift B, har här nytt kapitel, inom parentes 24, med överskrift om helgdagsbrott. Not 128, citat under våranden eller skördeanden, slutcitat, svenska. vet är om um and, parentes handskrift B, an, slutparentes och vår. svenska and, inom parentes an, femininum, arbete i jorden om höst eller vår. I synnerhet om höstarbetet skörden. Notat 129. Citat sådan dag då fästa och förhelg går förut. Slut citat. Fornsvenska är den dag som fästa och förhelgd är firiat. På dagen före de förnämsta kyrkliga helgdagarna, julafton, påskafton och så vidare, hölls från en viss timme helg med fästa. Detta kallades för helg Not 130. Citat mellan and citat från svenska Anna Mellin, det vill säga före vårarbetets början, mellan vårarbetets slut och slotten efter skördarbetets slut och under vintern. Not 131, citat efter afton. slut citat. Frånskenska Eptir Mithian Aftan. Mer afton är i många svenska dialekter beteckning för en måltid på eftermiddagen. På andra håll kallas den aftonvard. Not 132 jämför upp landslagens kyrkobalk 16 principium. Flock 17 innehåller rättsregler som icke påträffas i någon annan landskapslag. Not 133 i handskrift B är överskriften endast om bandlysningsmål. Bandlysningsmål omtalas i Södermannalagens kyrkobalk endast här och i flock 14. Bötterna för bandlysningsmålet är i båda fallen sex marker. Bandlysning har emellertid kunnat förekomma i många andra fall som bestämdes av kanonisk rätt och inhemsk kyrklig praxis, men icke finnas uppräknad i landskapslagarnas kyrkobalkar. Bandlysningsmål blev och vid fortsatt trättska alla de mål som omtalas i flock 10-2. Not 134, manhelg, den fornsvenska manheld. Se kommentaren till manhelgtsbalken inledningsorden. Citat fullt sår, slut citat, se kommentaren till manhelgtsbalken 1, not 2. Not 135, det vill säga om han enligt föreskrifterna i manhelgtsbalken kan fria sig från anklagelsen. Not 136, en sen handskrift av Södermannalagens kyrkobalk, sluters nummer 28, från 1500-talet har här tillägget Citat, blir någon beslagen med dogfärdins ord på kyrkogården, böter han tre marker. Slutsitat. Not 137, citat, vare sig det är tre marker eller sex. Slutsitat. I södermanalagen nämnes endast ett fall av sex markersböter till biskopen, nämligen om en präst eller en klärk har blivit räpt. I hopplanslagen kyrkoberg 17 förekommer flera andra fall för dråp på helgdag, för dråp på fader eller moder, hustru eller barn. Not 138. Flock 18 principium överensstämmer nära med upplänslagen kyrkobalk 17 principium paragraf 1 och paragraf 4, dock med vissa förkortningar av texten. Not 139. Anskrift B har här nytt kapitel, inom parentes 26, med överskrift om kyrkogårdsstängslet ligger nere. Not 140. Enligt upplänslagen kyrkobalk 18 skulle bötas tre marker. Citat för vart led tills det är o slut Slutsitat. Not 141, flock 18.1 överensstämmer till en början med upplandslagen kyrkobalk 18 med visar därefter självständig Södermannar rätt. Not 142 jämför flock 10.1 med not 75. Not 143 dvs landskapets lag. Not 144 Flock 19 överensstämmer nästan ordagrant med Upplandslagens kyrkobalk 20. Not 145, citat, är som följer gudslikamen, slutsitat, fornsvenska, där utelämnar text som gudslikama fölge. På bestämda dagar, det så kallade gångdagarna, utfördes processioner med den heliga hostia. Prästen och folket gingo där därvid runt kyrkan. Stundom även kring kyrkogården- då gällde de dödas själar eller kring åkrarna för att välsigna gröda. Jämför i det följande. citaten som bryter denna frid inom kyrkogården eller utom. Slut citat. Jämför H. Hildebrand Sveriges medeltid 3 sidan 789 och följande sida. Not 146. Hans B har här nytt kapitel. Inom parentes 29. Med överskrift citat om någon smyger sig till att taga Guds lekan. Slut citat. Not 147, Flock 20, överensstämmer nära med upplandslagen Kyrkobalk 21. Sista meningen. Parentes, citat vägrar prästen någon kamen. Slutcitat och parentes är dock ett tillägg i Söderbammalagen. Not 148, Petersmässan den 29 juni. Domkyrkan i Strängnäs var invigd till apostlarna Petri och Pauli i minne och uppkallad efter dem. C.L. Hallman, de gamla och nya Strängnäs, 1853, sidan 23. Sidan 41, not 149, Sankt Botvids dag den 28 juli. Not 150, Sankt Eskils dag den 11 juni. Not 151, de tre nämnda sammankomsterna, mässorna, vore de förnämsta i Strängnäs stift och stod då därför under kyrkans och konungens särskilda häng. Not 152, flock 21, överensstämmer i sak, nära med upplandslagen Kyrkobalk 21, men med stark förkortning. Not 153, istället för dessa slutord har upplandslagen, citat, nu vill sagt det som hör till Kyrkobalken. Kristus och kyrkan var vår hjälp. Amen. Slutcitat. Förklaringar till konungabalken sidan 49. Konungsbalker. Innehåll. Konungabalken i Södermannalagen innehåller tre särskilda delar. 1. Ett, flock 1-3 ett angående konungaval, Eriksgata och Kröning. 2. Flock 4-9 Edsarhuslagarna. 3. Flock 10-12 om ledung och ledungslame. Flock 10 om ledungsrätt 11 och om vakthållning flock 12. Bestämmelserna i handskrift A av Södermannalagen om Kungaval, Eriksgata och Kröning överensstämma i stort sett med upplandslagens och är och utan tvivel hämtade direkt därifrån. Endast i Södermannalagen nämnde sig Meliti platsen för valet. Det skulle ske på Mora, A. Morum. Därmed åsyftas Mora stenar vid Morby i Lagasoken, ungefär en mil söder om Uppsala. Platsen ligger omedelbart in vid gränsen mellan Tionda Land och Attumda Även från det tredje folklandet, Fjädrundaland, var det i äldre tid lätt att sköledes komma dit på Mälaren. Citat och skola de tre folkländen, det är land och land och Fjädrundaland, först taga konung. Slut citat. Denna bestämmelse jämte platsen för valet visar att det är urgamla former för kungavalet som har kodifierats i upplandslagen och södermannalagen. Det är de tre folklanden som gemensamt väljer konung, i det förenade Uppland. Först sedan, efter valet, skulle Upplands lagman vid Uppsala döma honom till konung. Det vill säga å landskapets vägnar mottaga honom och erkänna honom så som konung. Valtinget kallades Mora Ting, not ett, Noten lyder, om de senare förändrade förhållandena användes detta namn i södermanalagens Agitamenta ett till Mora och Tings. Likaså Magnus Erikssons landslag, Konungabalken 4 principium, till Moro Thinks. Kristoffers landslag, Konungabalken 3 principium, till Mora Thing. Att Mora icke nämner sig upplandslagen får i anses tyda på att en ändring har skett och att valet skulle ske vid gamla Uppsala. Slutnock. Enligt Olaus Magnus, historia om den nordiska folken två sidan 60, fanns på fältet en större sten omgiven av tolv något mindre, på vilken den valde lyftes upp för att hyllas. Not Note 2 Någon lyder moras sten omtalas i Kristoffers landslag av sex principium. Alla eda sina, utelämna text, som han svor vid moras sten, för han först till konungstogs. Jämför även Magnus Erikssons landslag, konungavalken 4, principium, not 43 och 54. I ett brev av den 21 maj 1434, avtryckt av Hador i två gamla svenska rimkrönikor, 2, 1676, omtalas den gamla sten, morasten, Antiquus lapis Mora sten. på vilken sedan gamla tider de nyvalda konungarna plägat upphöjas. Consueront ap antiquissimis temporibus sublimari et intronisari Diarium Vadstenense berättar 13.9.1441. Se scriptores rerum visicarum band 1.1, sidan 157 och följande sida om konung Kristoffers val följande. Citat. nämnde lysande konung Kristoffer valdes till konung i Uppsala med enigt samtycke av såväl biskoparna som rådsherrarna och adeln i hela riket. Och vartdagen före heliga korsets upphöjelse enligt forstelandets lagar och sedvänja upplyft på den sten som kallas Moras sten. Secundum leges et mores patrie soblevatus super lapidem quidicitur Moras sten. I närvaro av en stor mängd av rikets allmoge samt två biskopar och flera rådsherrar från Danmarks rike vilka hade åtföljt honom dit Slutsitat. Det är tydligen formaliteterna på Mora Ting som Bigitta hänsyftar på då hon i en av sina uppenbarelser, 4-3 latinsk text, säger Citat Och liksom då den valde konungen lyftes upp på en viss sten Elevator super lapidem quendam För att beskådas av folket kan betecknas ha makt över de övre delarna av riket Det vill säga det egentliga Sverige Så hör även landet i de nedre delarna det vill säga Skåne, Halland och Blekinge till riket. Både genom ärftlig rätt och genom köp och återköp. Slutcitat, slutnot. Enligt en tradition från 1200-talet återgiven av Snorre i Lagman Torgnis bekanta tal till Olof Skötkonung, fanns där även en offerkälla, not 1, sidan 50 Noten lyder, citat, men om du icke vill gå in på det som vi kräver, då skulle vi falla över dig och dräpa dig, och icke tåla av dig ofred eller olag. Så har våra förfäder gjort. Det störtade fem konungar i en källa på Mula tinget då det hade blivit upplåsta av övermord. Liksom nu du är oss. oss. citat. Ur Snorre Sturlassons Konungasagor, översättning av E. Olsson, 2, sidan 133. Mola Thing åsyftar säkerligen Mora Ting. Formen beror på missuppfattning eller felskrivning, varvid har medverkat anslutning till de isländska ortnamnen Moli, Mola och annat. Slutnot. Den första konung av vilken man genom gamla källor vet att han har valts vid Mora är Magnus Ladulås, 1275. Erikskrönikan Krönikan säger härom i vers 952 och följande vers: Tager det uppländsko, dets förstodo, utelämnat text: Däravaldo det vid moras sten konung magnus. Det uppländsko, och syftar här tydligen valmenigheten vid mora. Det vill säga de tre folklandens inbyggare. Det är samma ordning som kommer till uttryck i äldre Västgötalagens ord, rättlösa Balken ett. Citat att äga och taga kung och lika så att vreka slut citat i södermannalagen förekommer i melli i själva bestämmelsen om valet ett märkligt tillägg citat om tre folklanden det är tionda landet tunda land och fjedroande land skola med allt Sveriges råd på mora först taga kung slut citat sliter i tveksam om innebörden av dessa ord det, citat, synes hava avseende på den nya ordningen för konungavalet som utförligt beskrives i ad 1, i hur allt svea rikis röd också kan betyda hela konungens råd, bestående av män från alla delar av riket, i vilken bemärkelse dessa ord på andra ställen förekomma. Slutsitat. Inom parentesordboken röd jämför även Södermanalagens glossar. Rädd kan betyda antingen konsilium, konsensus eller senatus. Även i sina juridiska avhandlingar, del 1, sidan 5 och följande sida, diskuterar sliter ingående de båda möjligheterna. Och i hur han lämnar frågan öppen stannar han dock för följande uppfattning, såsom den mest sannolika. Citat. Fasten åtminstone ej förrän i södermanalagen något spår finnes av de andra landskapens rätt att deltaga med folklanden i konungavalet så hade de likväl redan 1319 och till äventyrs för ännu längre tid tillbaka de facto utövat ett sådant deltagande som dock först genom Magnus Eriksson sedan har blivit vald till konung eller egentligen genom dem som i den treårige konungens namn utövade makten blev stadfäst så som lag för framtiden varefter detta stadgande blev med orden med allt parentes pronomen alls Slutparentes, Svea rikiserad, antytt i den 1327 stadfästade södermanalagen. Och sedemera på sätt nu är anfört, inflickat genom kring tio år yngre avskrift av samma lag. Samt slutligen, ordentligen upptaget i Magnus Erikssons landslag. Slutsitat. Sluter ståndpunkt sammanhänger tydligen med hans uppfattning av södermanalagens tillkomst. Han menar att även om landskapens deltagande i kungavalet genom lagmän och deputerade år 1319 blivit så som lag för framtiden städgat, så som uppgives i slutorden till Södermannalagens aditamenta 1. Har detta, citat, möjligen ej hunnit eller ansätts nödigt att intagas i den åtta år senare stadfästade men till äventyr sedan 1319 åtminstone till en del författade Slut citat. Det har endast antydts genom orden med allt Svearikis råd. Om man frigör sig från denna uppfattning av de båda textredaktionerna av lagen, kommer hela frågan i ett enklare läge. Att de tre folklanden skulle, citat, med allt Svearikes råd, slutcitat, välja konung kan icke gärna åsyfta att alla landskapen representerade av lagmän och ombud skulle delta i valet, sidan 51. Den valordning som städgas i södermanalagen, Aditamenta 1, och som sägs ha tillämpats redan vid Magnus Erikssons val 1319, kan knappast tänkas ha uttryckts eller antyts på detta sätt. Den som infogade orden, citat med allt Svea rikes råd, slutcitat, i texten, måste ha menat något annat. Allt Svea rikesråd kan här knappast betyda annat än senatus rengi. Till en början betecknades detta visserligen så som konungens råd. Och konungen talar om rådet så som vårt råd. Not 1, noten lyder till exempel Svensk diplomatarium 1, sidan 668. Schengens stadga, 1285. 670. Stadfästelsen till södermanalagen se ovan sidan 4. SD 4, sidan 465, 1335. Se vidare Södervalls ordbok, 2, sidan 237. Slutnot. Men benämningen Rikets råd förekommer redan i Erikskrönikan, vers 4257, not 2. Citat Konungens och Rikets råd, slutsitat i Konungastyrelsen. Not 2 lyder, andra exempel ser sluter, anfört arbete, sida 9, noten. ordbok 2, sidan 258. ART rike. slut, not. Och så som sluter framhåller kunde just i detta fall benämningen rikets råd vara naturlig, då en konung för tillfället icke fanns och rådets sålunda var rikets, icke konungens. Redan mot 1200-talets slut har rådet varit en fest institution, KG Westman, Svenska rådets historia, till år 1306. Tilläget i södermanalagen, citat med allt Svea rikes råd, slut citat, är ett vittnesbörd om dess faktiska makt och inflytandet. Almogens fria val av konung höll på att göras illusoriskt genom kungarnas och stormännens förhandsöverenskommelser om tronföljden. År 1284 lyckades Magnus Ladulås på herremötet i Skeninge få sin son Birger erkänd som sin efterföljare. Se scriptorius rerum svisicarum, 1.1 sidan 41, 2 sidan 67. År 1303 överenskomms på ett herremöte i Fagradal– att Berjes son Magnus skulle efter sin fader bli vakono. Valet vid Mora, Stenar och Eriksgatan förutsatte säkerligen i båda fallen, men endast som övliga ceremonier, utan avgörande betydelse. Formellt var det fortfarande liksom i gammal tid de tre folklandens medigheter som valde, men i verkligheten vore de bundna av stormännens övermäktiga inflytande. Not 3. Noten lyder hur förhållandena kunde te sig visserligen i en senare tidstradition framgår av Erikskrönikans bekanta skildring av Valdemars val år 1250. Under Birger Jarls frånvaro på korståget i Finland övertog Joarblå Blå ledningen vid konung Eriks död. Parentes, han såg till hur riket stod, parentes. Han var så mäktig i riket att allt vad han gjorde och allt vad han underlätt, det var allmogen icke emot. Parenthes. Han var så väluger i riket, då, och att han gjorde och, och att han lot, se var allmogen ängte amot. parentes. Han valde, heter det helt enkelt, Valdemar till konung. Tydligen har han haft så stort inflytande att han på valtinget i Mora har kunnat bestämma valets utgång. Om Magnus Bergerssons val 1275, se KG Westman, Svenska rådets historia 1904, sidan 39 och följande sida. Jämte exkurserna 1 och 2. Slutnot. Det är detta faktiska tillstånd som har kommit till uttryck i Södermannalagens formulering av valbestämmelsen. Den vittnar liksom åtskilligt annat om att aristokratiska intressen har gjort sig gällande vid redigeringen av Södermannalagen. I detta sammanhang bör er om den i upplandslagen intagna bestämmelsen om etsöreslagarna. Se Konungabalken 4 principium. Citatet Samuel är obrott mot konungens eftersöre som han Sverige då han ska väljas och med honom alla de främsta herrarna i Sverige. Slut citat. Orden då han ska väljas vad han tackes skall är ett tilläge i Upplandslagen. De finnas icke i Görsjötalagen eller i Allsnässtadgan. Det är också utlämnat i Södermanalagen, Konungabalken 4a i konungens sed vid valet enligt Södermannalagen, Aditamenta ett, och Magnus Erikssons landslag lovar han att, citat, särskilt hava i åminnelse att styrka och hålla kyrkofrid, tingsfrid, kvinnofrid och hemfrid. Slut, citat. Det fögas sannolikt att såsom slutar menar han för ett arbete sidan 24, edsöreslagarna har varit inneslutna i den ed som konungen under sin Eriksgata skulle svärja i de olika landskapen. Bestämmelsen i upplänslagen förutsätter emellertid att, citat, alla de främsta herrarna, slutcitat i riket vore till städes vid kungavalet. Magnus Erikssons valstädga i södermanalagen handskrift B och Magnus Erikssons landslag har sannolikt åsyftat att ännu säkrare lägga konungavalet i rådets, eller i varje fall, herremännens hand. Lagmännen suttog vanligen i konungens råd, sidan 52 och vid sidan av de mäktiga stormännen hade de av landskapstingen valda bönderna inga möjligheter att göra sig gällande. Formellt flyttades valet över från de tre folklanden till hela Sverige. I verkligheten från bönderna till stormännen. Enligt slutorden i valstädgen, ser Södermannalagen, editamenta 1, paragraf 8, har valet 1319 försiggått efter de nya formerna. År 1319 blev Magnus Eriksson, citat, vald och tagen till konung på samma sätt som förut i sagt. Parentes samulund som fyr är sagt. Slut parentes, utelämna text. Fast en val och eder icke-voro i lagböckerna, så skriftligen kungjorda. Parentes, så med skript utlyster. Slut parentes, som han själv nu vid sitt tillträde. Parentes, i sinne tillkömd slut Slutparentes gjorde och gav till gott efterdöme. Slut. Citat. Vare sig man låter denna tisangivelse syfta på året 1335, då Magnus Eriksson red sin Eriksgata, eller vilket förefaller sannolikare på året 1332, då han blev myndig och i verkligheten tillträdde regementet, så innebar uppgiften att han har låtit införa dessa stadganden i lagböckerna, det vill säga i landskapslagarna. Citat. Val och eder. Slutsitat hade tidigare icke varit så utförligt kundgjorda. I själva verket innehålla ederna, konungens och folkets mycket nytt, som tidigare icke har varit i lag formulerat. Detsamma gäller utan tvivel också om formerna för valet. Framför allt den viktiga bestämmelsen att det numera icke skulle vara de tre folklanden utan nämnder från rikets alla lagsagor som till lika med lagmännen skulle gemensamt välja konung på eng. I huvudsak hade valet 1319 på grund av särskilda omständigheter för sig gått på samma sätt. Och det betonas att den nya valstädgen trots den nya ordning för valet som den sanktionerar och trots de utförligt formulerade ederna står i överensstämmelse med citat vad som gammal rikets rätt och sedvana har varit om konunga val. citat. Något annat horde man icke få inlägga i den fornsvenska textens ordalydelse Not 1. Noten lyder uttrycket att Magnus Erikssons val har för sig gått i överensstämmelse med rikets gamla rätt och sedvana. Forikansis innebära ett stöd för att de 1319 tillämpade valformerna är då av tidigare upprindelse. Slutnot.